Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Siku që nderuar fillimisht më lejoni që të përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ne madhruar e falenderojmë për të gjitha të mira që na i ka dhënë dhe lulësim zotin e madh që na bën nga robët e tij falendërues, mirnjohës ndaj tij të jemi nga ta të cërët i shrujtzojnë begatit e Allahot, mua shto si kur që është iknaqur aji që ne i ka dhenë Zotë i gjithësiz. Takomi edhe sot me lene Allah Gjellewala në këtë dit, pre ditve të muajt Ramazan. Jemi tërësisht në fund të këti muaj. Subhanallah. So shpejt kaluan këto dit bekuarat të këti muaj. Dhe erë dhe kohë që të pregaditemi, që tashme, si kur që i ja akemi uruar njëri tjetrit ardë në Ramazanit, të filojmë që të ja urujmë njëri tjetrit ardë në Ramazanit, që në kuptonë përfundimin e muajtë Ramazanit. Kështu të është kjo jetë, subhanallah. Kështu të kalenë kjo jetë, ditë e saj, netë e saj. Përëndaj, të marim sim nga kjo kalimi ditëve, që të mundujmë i vazhdimisht, përfitojmë, të më ndojmë i vazhdimirë që të shrujtzojmë konë si duhet në knacinë e laot a zogjel, nga se të gjithë të kanë kaluar. Ka kaluar edhe etja, ka kaluar edhe lodhja, ka kaluar edhe uria, dhe gjithë atyra dhëtë kaluojnë me lene e laot a zogjel. Mirë për po qëfar kam betur? Kam betur përgjithsia para laot manuar. Ajë që e ka agjeruar këtë muaj, ota këtë të letë lëgarin para zotit, nga se ka me qëfar i del zotë që kuat në ruar, nuk e ka kryrë këtë muaj si duat do tjetë logaria e ti e rënd, do dhe një përrici të rënd për azotë të gjësis, për farasuje, përshka këse nuk ka pasur dorim për pak qasta që ti binit urnëve të Allah Gjellegjera Luhu. A da e të marim sim nga kjo, dhe dë vazhdojmë edhe më tutje, me adhurime tonë ndajzotit e manuar, kam betur edhe pak dit, shumë pak, ma dje kë ditën e sotshme mosta llogarise më nga se mor fund ka bërë shumë pak kohë deri në ftohr dhe tëraja që na ka bërë që të agjërojm inshallah është dita e martë dita e mërkurë dhe mori fund. Allahu na le të na kët për ngjërimin ton dhe që me vërtet këti kontributi, këti angazhimi, këto përpjekjeve që i kemi bën kët muaj, Allahu na le të gëzohemi dhe të kënaqemi me to ditën e takimit me Zotin tonë të madhënur. Pa të më pak vënesë në fillim, për disë është ka që teknike në bëni halal, dhe nuk duha që t'ju vënëj edhe më tepër, ndaj po filloj me njere me letzimin e pyjtjeve që ka nërë me SMS, dhe gjithashtu dhe inkuadrimin e telefonateve që inkuadruen në emisionin tonë të drejt për drejt. Dhe Thëtë e kam prer gjishtin dhe më ka dal gjak, a e kam prish e gjerimin. Jo, dalje e gjakot nuk e prish e gjerimin. Kemi telefonat me njëra e në kuadrojmë. Orna? Assalamu alaikum. Aleikum, assalamu alaikum. Kam di pjitja, Allah. Porna, Allah. Pjitja parë është, ka zëmë që ka sa fejë Allah, por e dit, isarën e, karam në diskotu për këtem, po apet diqysh, Ta kam pas kjo se jo disa di di uh, uh, py so pyetje, so shto disa kështet për xhatmëramit, aviziton uarezat dhe pyetja e dytë është sa ditë duhet për cilë Amazonin e Lamuna, për ditën e dytë të bajramit. Sa ditë harde kumbo pas, jose shto tashin, çka është tashpë të saktëshme ditë sa? Po, po, inshallah, gjin, inshallah. Varezave, në çdo të ardhmen për gjithë, inshallah. Allahu e shpëgjat. Amin. Se përkat vizitës së Varrezave, ditën e Bayramit nuk është e preferuar. Nga se dita e Bayramit është ditë gëzimi, është ditë vizite, është ditë kur ne ndajm gëzimin ton, ndajm lumturinë ton, ndajm kët fest me miqtë ton, me dashnitë ton dhe gëzohemi. Dashon, në çfarë shkrim tek Varrezat, atëri turqi kuptim ranoat. Kësë nuk mund është të varezër me shku, të ka vdek i aferti, prindi, të ka vdek fmiu, gruaja, dikur që ke pasme të jetë, ke kaluar mirë, ndë një mikë. Dhe tashtë të gjithë ato kujtime të grumbullohën, në momentin kur ti e kujtan atë të vdekur, <coughs> dhe të shënë beshë disponua. Nuk mund është, nuk mund është. Nuk mund është shqetësohesh, mërzitështë, dhe ka muzikjo më mërzitë që me të zgjavë gjatë tërë ditëve të, ditë të bajramitë. Dhe nuk këmi në provoku këtë gëzim, ka ko kërë vizitant të vdekurin. Shka talë vizitë e sëtë, shka bëdua, lutë Allah në gjelë leuala, këndoje lutin e varezave, kërë shkën të ekë varezat. Ta është në Ramazan, mas bajramit, por jo ditë në bajramit. Nësa një ditë në bajramit shkën vareza, nësa i kompa hapin dirë për ngushlime. Epse vdekurin ka vdekë ma tip, po ta është bajrami i parte që i lëmderen. Në ka nevojë. A Ka kanë vój lenitë të vdekut me vdekje kurë gjallt me gjall. Respektin të vdekrë u duat o a bëjmë, do a bëjmë vazhdimisht, po në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur, jo që të përzijim me kohrat dhe mënyrat dhe formave. Andaj duhet që gjithë këto të, të kemi të kemi parasysh. Ëh, për cilën Ramazanit mund të fillojmë më njërë mas ditës së dytë. Në ditën e parë të baramet nuk bën më agjëru ditën e ajte, andaj mund të shme filloj për ditës prante më agjëru, çse doan, pse më mirë me pushu pak, më filloj përsa më të hanës edhe për cilët Ramazoni gjasht dit. Gjasht dit kaon hadith pejgamberi s.a.s. ku thët i dërguar i Alehi s.a.s. Kush e agjerojnë muaj në Ramazonit, thumë me e të bëa husitën min shëhual. Pas ta e për cilë me gjasht dit shëhual. So, Këon hadith gjasht dit nëmri, s'ka pesa, sëtë, asët, asët, gjasht dit ka thënë pejgamberi s.a.s. Kush e për cilë i logaritet si kur të këtë agjeruar tër vitin. Banë ma gjeru njëri d se nuk kënë obligativi këtë dit, por kush ka të shimë me e përsillë Ramazanin dhe me marë këtë shpërblim, atërpa të shimë se duhet të përmbat kësaj këshilët e pejgamerit të, të të të hadith, ku thotë se janë gjeshtë dit që përmes të tyre ne e, e përsillë muajnë Ramazan. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Sramë aleikum vërë. Aleikum salam. Sramë aleikum vërë. Në jam një nëmë. Po. Sa me dorë të apitimeve të E kam një fëni me aftësit kufizume. Po? I kam një zëtë vjetë. Aha. Uh dhe -huh. qëshë kur e shëa shuë që të sajë shumë prejkna, shumë lak maj, jo prejkna, stekë të lajë, dhe ratë e Allah, dhe ati kufë shumë falë. Edhe pykja e dytë, a kam lërim në atë dyje, o ne pak masë ja me qëtë smi. Po. A kam lëtëse. Po. A qëtë? Pallim i në derit, hollë. Dytën e mi. Zëtë mirë. Njemi unë këtë botë sprovohat me sprovohat ndryshme, këto sprova mund të agodasin në vetën e ti, për mund të agodasin edhe në diken nga të afermit, familjarët edhe fmit e ti si kurse e kemi këtë rast. Aja që ti e shikanë diken se e ka fmin regull dhe thush, sa mirë, e kuptej se është një ndjenë nërmale që ty dvjen nga një herë. Kështë pas qefë dhe thime pas një vajzë, një djallë, një fëmi që vrapon, ec, të respekton, të, të krymë pun, shkollohet, rritet, zhvillohet, martohet, normalisht këmë posë këtë dëshirë. Mirë po, në në tjetër, mos mëndësa ata që e kanë këtë aspekt të kryrë, për shambull, punë në fëmi se kanë mirë, mos mëndësa këti kanë mirë. Ty të kepa lau dhe qka, qka së kepa tyne. Nërsa ty në kepa dhe qka, çka është kjo aftë. Çfarë do të shoqë bohet? Dikush ka diç, e i mungon diçka. E dikush e ka atë që të mungon ty, por nuk e ka atë që ti e ke kështu më radh. Prandaj duhet ta kuptojmë se atë që ti po e shikon 100% ka shumë gjëra që ai kishme i lakmu që ti i ke japtë. Pra e duhet timi të duruheshim, të kemi sabër dhe dhe në atë që ona ka provu. Të padoshim nëse ti kujdesesh për këtë fëmijë. Ki sabër. Allahu jalla wa ala e falendron për kët sprov. Alhamdulillah. Kamoj më qenë në mazi. Paramë në kët çik, Allah na rujt, të kish më qenë çu është duhet. Në rregull, këtë rregull, po me kon udhëve të këqjia. Kish më qenë më të mirë për prind. Ma keç. Pa e koma keç. Vallai ka, ka plot prind. Ka prind që i kanë fëmijë shëndosh, rregull. Mir po i kanë I kanë rrugët këçija, i kanë i i i i i, i, i, i, i, i një tmerrësisht të pasientshëm ndaj tyne. Vallai ka pranë që kish pasur mamin apo si min koliz, apo ç'i bënë ky e kçyrë, s'ka mund si ky mi shërmi i bëu sedov miçi i kaqë natë ditë në telasheën për tyne, në gazapën për tyne, probleme mbi për tyne këtu me radh. Prandaj bëhë knosim me saktimin e Allahut azhajan. Të nëqofë në se je kujdesshëm këtyre tim. Këf mi ka nevojë për mbi kçyrë, për kujdes, dhe kujdes është për hir të Allahut azhajan. Vë jemi shësme ndaj të fmijë. Je durushme ndaj të fmijë, je kujdesshme. Padoshim se për katë sabër, për katë kujdes do të kesh shumë shumë lehtësi me ditën e gjykimit. Kë nuk në kupton tash se mash me kry obligime të tjera, po namazn duhet me kry hyjërimin, punja kryti obligime që kënë Allahut, po. Mir po durimi që eki për boshas provave me len Allah xhën lewala, të lenëson shumë shumë punën e gjykimit. Madje ti hap se opet ndoja. At mundson grada të lartë te Allah xhën lewala në qovë se përbalë kësoj së prove, si lësh, ashtu si kur që duhet. Andaj edhe të poroses që të lutë të shala në gjellë uala. Lute, që Allah u të barë e kohë tala me të furnizu me fmitë harit tjerë, nëse këtë e ke, ka tjerë në shala, nështë e ke edhe fmitë tjerë, që Allah u t'i ka dhonë. Lute Allah në gjellë uala, që Allah me të rujtë, që Allah në gjellë uala me të ndihmu me këtë, Sprov, por edhe asaj vazë me ndimu se asaj nuk e kalet. Par edhe lutja është një mënyrë rëndësishma dhe efikase që me lejnë Allah Gjelleora në ndihman e të kalimin e sëpravëve tonë. Andajnë që se bën sabër, pa dyshim se do të kesh shproblem të madhë të kalot ditë në që kimit dhe lehëcim të madhë ditën e takimit me Zotën e Gjësis. Kemi në telefonë të të reinkuadrojmë. Salam, aleikum. Aleikum, salam. Uh, dhe është ta me bërë një që këtë i hoqë që e këmë bua dhe një misionin e karjumë. Ama shumit që apëton që është gjina me mi qëtë. E, ome jim të i ledu koronin. Ama asë një adhikë ku muqë me vrej që është të samë në të qemë nësë është gjina me më qëne. One komë dëshimë me më të qemë të vogël që i tëjmë pikinesë po, në borë. A për ishë pun? Po, inshola ta shtjevi për i gji. E... Uh. Në Kur'an nuk shkruan se është ndaluar mbajtja e çanit, por Kur'ani Kur'ani në ajete ti thot ma taqumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu a çë vajë i dërguari bërën dhe nga ajo që u ndalën i dërguari Muhamedi (s.a.s) largohuni, kështu Allahu thot në Kur'an. E ai që na e kanë ndaluar mbajtjen e çanit në shtëpi Me lene Allah, dhe se ka bërë nga vetëja ti. Nëse Allah o thëtë, vëma jënë të të kuanil, hewa, in hua illa wahyun, juha. Ajë nuk flet nga hamandja ti, ajë nuk flet nga teket e ti, por ajë flet nga shpalëja që i shpalët. Ndhe Muhammed s.a.s. na e ka ndaluar mbajtë në qeve. Dhe, në këtë ka gjuna, nga se me lajke të largohën përshëtë pisë. Bële, në këtë, ajo familje që mbanë qenë në shtëpi, gjithë do ditë humbë shpërblime të shumta që i kanë fituar me punë të mira, ato shpërlimi ja humbë mba tja qenit në shtëpi. Përndaj, me majtë qenë në shtëpi, në obar, lejohet vëq me një rast, kur nuk uh, jemi të sigurë në shtëpinë tonë dhe razikohemi nga hajnat, razikohemi, nga keçbarsit nga sulmuesit na duhet një çan që ruan, ne kujdeset për shtëpi apo ruan e ruan bagtin. Kjo është e lejuar, ka se ka arsye. Përndryshe, sa për bukurie, për të luhet me të eksmerat nuk ka nevojë. Në vend të çanit merr një moc. Moca është e lejuar me mbajt, andaj luhet me moc. Dhe moca është më e përshtatshme dhe më e përfrumë më dor se sa se sa çani rrot. Andaj rregu për çanin nga se pejgamberi i sasëm na kandalu e kandalukët, ëh, vepër të do të mbajt në qeve, dhe kjo nëmkupton se është si kurse me e ndalu edhe kurani. Parës e t'ingladurmi të tjetër të radës, dëshoj që nga pak-kapak pak të shkarkoj edhe nga rkesën e madhe që i kemi në pyte që i ka nëpër mes asemesit, thëtë një njëri më shuar, i mëshuar i ka 70 vjetë. A pranohet Ramazani me e paguopë. Njerë që jenë të shtyrë në moshë, shtalla dietë më tepër. Dhe janë të lutur, nuk kanë mundësi majru për shkak të pleqërisë. Atëh ta lutet më e pagur Ramazan, përveç me një kusht nëse është i lutur nga se ka pleqë, që i ka 70 ditë, më po nuk është i lutur së fuqëshëm e përballon Ramazanin. Aja ajë ka obligim ajru. Puni plak i shtyr në mosh, i lutur nga pleqëria, nuk ka mundësi ti përballon agjerimit, veçanërisht tash ditëve të vapës dhe verës, atëh ky njeri lejohet të për gjdo dhe që e ka prish agjerimin, ta shpaguan duke e ushqyër nga një të varfar. Nuk prishpun, me kush që nuk ka mundësi me përbalu agjerimin. Thotë, jetujmë në prishtin dhe agjerojmë, në munges të ujit, a në leo që saban me falë kaze. Ka zhidhe për këtë, njeri u mune që tarua një shishim e ujnatën, edhe në mëngjes, kur qohet më rabdes me shishën. Ashtë të mundës më. Nuk, nuk është arsujë mungese e ujit që dvënuhet namazë dhe të shtujet dhërësa dhe lëku ha ti. Nga se ka mënyra tjera që mundemi përmes të unë të marim abdes. Andaj e ru një shishe edhe merë abdes me ta. Dhe që ose s'ka uj asku nuk gjindët, merë te e mum. O të tëtë fërko është me dhej, mënyrë caktuar, merë abdes, merë te e mum edhe falish, për ju me lo namazën ka se kemi presion nga telefonatat, në duhet të inkodrujnë telefonat, në telefonat, urna. Kërkujmë falje për pritjen, për dhe pyte që kanë nërë me SMS, po kemi nevoj nga njërë dhe këtu me, me i trajtu. Se do qovë, dhe në telefonat në arshme, po lezojmë pyte tjera me radhë. Thëtë, jemi dy motra, e a bën me u falnë të njëjtën në dhom, pa donjë njëra si priste apo imam. Për të seni dy motra, falni me xhamat më mirë, njëra del imam, tjetra i prin, etj. etj. falet pas tjetrës. Kjo është më e mirë, thonë. Kjo është më e mirë për ushqira, që të falni me xhamat. Por nëse nuk dini me udhëzimin e dhe tënd, s'diuni me imam, falni edhe ndonas nuk prish, nuk prish puna, thonë. Uh, Ë thot uh, një pyetje për trashëgiminë e babës, çu duhet mendo. Kjo nuk mund ta të japim kështë përgjithje të ashtë përgjithshme, nga se duhet të dim sa është pasurija, qëfar kalen baba, pasë të kë e kalen nga të afrme, grun, vla, fmi, e kështë më radhë, që dim pasë të gjitho kujtë sa i takon për e hiset, e përpësën. Thotë, a lejot më adaptuën dhe një fmi të braktisu me qëllim edukimin islam? Sigurisht, kërrit me i tërgurit lejot, një, lejot, nëse një fmi � nuk ka kush kujdes për të, më mirë na me marë më te, bët, rrugve, kudesin, e marr më kujdes për të, sot ai të bëjat i rrugëve, të kujdesen pastaj për tën kuptim negativ, grupe të ndeshme kriminale, banda e këtu më rad, e marr më edukojm, e rritum, kemish në për kët, po në fund i treguim se na nuk kemi prendë të tiral, ai ko prendë të tjer, apo i ka vdek apo kush jan, e dikujon e këtu më rad. Kemi telefonat e inkuadrojm, Orna? Alo? Orna. Assalamu alaykum. Aleikum salam. Uh, dhe ishte një qytje. Por në? Unë djetë kom pas depresion tronë, e treta herë që e kom pas. E jam të marë terapi nuk po mujtë Al, po. me agjeru. Alirona për agjerimit... Po... Dhe me fanë kam duaj depresioni kësi kronikë. Po... Po e qartë, e qartë. Qart, qart. Alla unë e lëshë që të shërën ty dhe qdo kun që vunë nga këtë smunje që padrëshimi janë trona dhe janë fështira. Porllahillallahu jelle varacha toalesen atyen qen spruume kto smundje. Eh në çoftë ki mundsi pas Ramazanit kur nditë është e shkurtata të dimnit. Q në periudhë të shkurtë kohore të pavarrosur nga hapat. Dë të agjerosh, obliguosh të kompenzosh maghrem. Por në çoftë asa se asëse, nuk i mundsit pavarrosur nga hapat. Dhe këtë smundje ki kronike, nuk mundem pavarësim total. Por për them, do tëtë, nëse mund është më i piha pa të si fyrë dhe niftar, atërë, më në kërëshkuha e, e, e, e, e shkur të agjerimit, atërë obligu është më agjeru. Por në gjithë se asësi, nga që si terapia është engarkuar, është shpesht, dhe së mundi është kronike, nuk, nuk nëndërprejët, është vazhdushme, atërë lejohet që mështë kompenzot agjerimi, por bëjt shpagimi me ushqimtët e varfërve ozëmoshim të, të vazhdosh për butë shpagim. Po thash me këto kushte që përmend, vetëm. Nëse smuti është e vazhdueshme, terapia është e ngarkuar, saqë so nuk mundesh të pavarcoosh për isaj, madje sa për një kohë të zgjerimit, atër kalon tek shpagimi. Përndryshe, obligohesh me i kompenzuh ditët e humbura katërmazon, me i kompenzuh pas Ramazanit. Nëse tash je keqin smut, keni për terapi, por kur bëhen ditë shkur, të shkurtë, por janë kur bëhet aq shumë ndora 4, atër mendon që është më lehtë të mëxjeroj ma dhe a gjerimit duhet adish se i kontribon shumë me le në la gjelewala edhe ule se depresonit edhe shërimit të smunit në që e ki. Pra në është edhe një falaj ilaci që ti e përdor në këtë në këtë dretim. Patëm një telefonat nuk e di a ka, se duke të ka ikor, se dhe qoftë. Po ishën duke adhem përri në, në pyten e fëmive të adaptuar dhe përmenda se nuk prishpunë, kurçi ti të treguhet realiteti pasoi në në fund. Thot e, kam problem me aknet, me shenjat në fytyr, vetë një kohë të gjatë. Kam qenë te disa mjek të lkurës dhe kam porur shumë ilaçe, por nuk më kanë ndihmuar. A ka mundësi me marr msysh dikush apo diçka tjetër që nuk po largohen? Nëse kam mundësi një që ka mundësi, po lë diçka me botë Allah e shpëft. Ka mundësi, ka mundësi që edhe të shfaqen shenjat në fytyr si pasojë msyshet, por çon dikush mund të i pashëm, i bukur, dhe dikush mahnit nga e bukuria ose sot mashallah ose dikush e ka zili, ka mundsi njeriu mas me qen i përgatitur, i fortifikuar me përmendjet të Allahut, me abdes, me namaz, që të mund të të goditet nga nga msyshi. Prandaj mirëse e dini njeriu me knuvet e rukjes, me knuv Kur'an, me, me me me me me këndu Kur'an vetes ose me dëgju nga dikush Kur'an, që të provon, doshta ka të bëjë me msysh dhe me lehen Allah xhëlalote shërohet. Andaj, përvan edhe terapin medicinale që të ka mjek, ljëshme, medikamentin ndryshme, konsultant doktar të lkurës në ndryshme, kështë më radhë, parë në në tjetër edhe e përdor edhe terapin e kurani, që këto dyja zbashkuj në që Allah të japën efektin e tyre të, të duhur. Më ka vdikë motra ere, buri i saja kanë dreqë vorin me fatët dhe e kanë buru me guri. Familia jo nuk kemi pranu prajka vepru si ka dasht vetë. Ast kaq për shpirtin e saj erën don atë. Ehm fillimisht pesha e rondë e këtij mëkati na falni e inkodoj në telefonat mos na hub aksirave. Urna. Selam aleikum. Aleikum salam. Në jetë ky të rux. Po urna valla. Ma shit feri zonë jashtë e jume dor të ngritra pas të vonë në namazit do më shkruqëse. Past e zonit çka më bën se nuk dëgjoj mirë. A ka punë, apo lëu ti, më pas përfundimi i këtij. Ah, past e zonit më më bë lutje më po. Po çetër pyetje. A vares past përfundimit të namazit, a bëm i frukosin ku përfundon namazi. Çka më mas namazi çka më bën? Më durrt. Sëm ti i frukoj ndo, sën. A pse leju më sën i frukoj. Ah, mas doas më fruku. Mas doas, po. Po po e çart, e çart. E çart le më çart. Mas e zanit me bo lutje, po e preferuar është me bo lutje, nga se i dërguar i sallallahu alaihe sallam në e ka përmend se lutje e bër mes du e zanave nuk thejet. E du e zanave në nënkuptohet e zani në maz dhe i kameti. E zani në maz dhe i kameti. Andaj, lutë që bëhet mes e zanit të thirur dhe i kametit të bërë për farz e, nuk thejet me lejën e laot azo gjelë. Andaj është të përruar njër me bo lutje nuk prishpon. Ndërsa, <coughs> më fërku syt pas namazit njerëzit ku si ti japin selam selam alejkum selam alejkum allah bon po allah më thoni selam e fërkuen syt nuk ka bazë për këtë çështje apo nuk ka bazë për këtë çështje nuk kanë më fërku syt por vazhdonin me dhikrin në namazet subhanallahu te alhamdulillahi akbar i kryen ato punë që duhet kryen pas namazit pa pas nevojë të më selamet më fërku syt nuk ka nevojë dhe nuk ka transmetuar një veprim i tillë nga muhamedi sallallahu aleihi wasallam Andaj shumë duke folur për foton që burria ka vendosur gruas asati që ka vdeq dhe motra soti tash përpyet a kanë ata gjuna. Ata nuk kanë gjuna, por gjunohen e kësaj vepre më burri i saj që ka bërë këtë vepër, padyshim që nuk është vepër islame. Nuk është në përputhje me mësimet islame, nuk është në përputhje me porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa së përket motrës, ka gjuna për këtë çështje ajo Allahu din masmiri. Por nëse motra Për shembull, sa ka që ngjall, kështu më qenë kënaqur me, me kët veprim. Dhe ka që ne pajtim me kët mund të shkon një pjesë e xhenoit. Por çës ka që ne kënaqur, për shembull, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se i vdekurit dënohet për shkak të vajtimit të të afërmit të tij për të. Dënohet. Edhe ka thonë çu dënohet një skofaj? Çka kofaj ai që ata po bëjnë për të? Djetarët kanë thënë, ka faj në qofë se nuk i ka këshilu. Dhe anu në përosit familjor të unë. Haram më vajtu. Dhe qofë në andodhë dhe qka, po vdesin më bërë dhe qka, nuk jo bëjë halant që të vajtoni. Edhe vdes kënjëri, atë në qofë se ata vajtojnë për ta i skogjina, pësepse i ka përosit, dhe s'ka qeni knaqëra me këtë veprim. Por në qofë se njëri është vete bën këtë punë, v e atër edha i ka përësi që në qëfë se vdes dhe familjarët e ti vajton për të edha i ka përësi pëse su a ka të rejkë vretin dhe si ka mësu që mësë vajton ndër në qëfë se po thamë ka qenë e knaqën ajo, ka pu, kësi vipra po edhe ka porosit, Allah nërë disa porositin kështut atër mund të këtë gjuna po në shpërësëm që mështë këtë gjuna inshall. në sholë në shpërësëm që ajo mështë këtë qenë e Shpesum që dhe buri saj të pendohet nga kjo vepër, dhe shpesum që dhe buri saj të hikë dor nga kjo vepër e keqe, shëmtuar, që sështë islame si kur që të seka, të alergon fotografin nga buri saj dhe të nbetit varri si kur që të ka në varezeve të muslimanë. Nga se valoj fat ke cërë sa njeri kalon nga vareze të muslimanë dhe don të thot lutjen, nga se ka lutje që thuet me rasin e kalimit për në varezeve. Dhe nje don me e thonë këtë lutje por Ngjarë duhet mirë siguruqsa janë vorrat musliman nët kuçën. Ngas buzkurimi i tepruar dhe ngritja e tepruar dhe shëmtimi i tepruar i vorrezave që është bën me fotografi e me mermera e me rrethoja me, nuk ka nevojë. Këtu këtu ndaluar është shpenzimi ndaluar ky. Çfarë i krym punë mermeri të dekunit? Duhet të ja rregullojmë vorrin po, kuptojmë që dihet se është varr, që të mos shkelim mbi të, mos ta prishim kështu me radhë. Jo dirna të masë bënë shpenzimet të mdha, ka se fallaj veqë rëndohet me të varë i ti, dhe ti rëndosh me gjunaj të kalaj që leo ala, përshka këtë shpenzimet të pane e vazhme, të të pruar të parave, edhe në gjëfësik i milionat, ato parat që i qëmë për vareza, pësë shkanë me egzuni fukaremi ala në i barqë, e mi bledi që ka në i midhe, në i sheqera, në i dru, fukareve, në i smudit që s'ka para me shku më bërë i lache, me shërume të me lena latë aso gjelë. Edhe këtë sadak me bo njetë për të dekunit. Kek zëmë të vdekurin, kek nash të vdekurin, nga se se va për i kësa i shkanë. Jo të shpenzohet për vareza, të shpenzohet për hargjimet për nevashme, nga se gjitha këtu nuk janë përpudhja me mësimet e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Nuk kemi telefonat, por vazhdoj Edhepse janë të, të shumët Thëtë A ka mundësi me tërgu se është haram Në se nuk agjeron Ramazan Se punojnë kushtet vështira dhe më përendim dit e gjatë E me majtë pas taj Pasit këthejmë aban a Ramazani duhet të agjerohet Të thotë në kuhën e dur Nga Salah Gjellolla thotë Shehru Ramazan E ledhi un zile Fihil Kur'an Muaj Ramazani është taj në të cilën është bërë obligim? Ramazani. Joj është ti. Aja është bërë obligim në muajnë Ramazan. Joj është ti. Njerëzit me nevoja të posaqme, që janë të liruan nga gjerimi, janë këto kategoritë të përmendurën në Kur'an, këta liruan dhe këta obliguan me kompenzuo po me shpagu pas Ramazani. Një në që punam punë të ronë, të ashtë kjo qëfar punë është? Çdo punë është e rond. Çdo punë, edhe një që punon zyra, e dhaqjeruhesh me dhaj lotët vëllai. Mos ai edhe ai që punon në Tiranë lotët më shumë. E po çdo punë është e lodhshme, çdo punë është fështir, një njëri Por, punë një si e vështirë, veçanërisht kur ndjen agjërushim. Duhet më bësoba. Etan çdo se puna dor diçka më specifike dhe po dëmtohesh jashmusi pasojë agjërimit, atëra duhet të konsultohesh individualisht me ndonjë hoç të ditshëm që t'ia tregojë hallin tënd ndikimin e agjërimit punën të ndë, pas taj a i të shikon se a do të gjenë për të gjenësim, apo apo ju. Kemi telefonat e në kuadrojmë. Urna? Këtë të hoqë në e bo. Po, po të në gjenë, urna? Në ka dhe që një që iqe dhe burën, në ka dhe që iqe dhe që iqe dhe këtë që iqe dhe re. Po të sonë për punë të jasinjale. Po. Ashtë një për me të një jasinë për të disikline, apo unë nuk kam kthuar jashtë pas tasad të Kuranit, Kurani si është shit. Po. Po, inshallah t'japom përgjithash inshallah, e kuptom. Faleminderit. Të i përmend disi herë, ëh, në kuadër të këtij emisioni dhe hoxhellartë e tjerë në kuadrat të emisioneve tjera se Kurani nuk është për të vdekur. Për të vdekurit tanë që kanë shkuar në botën tjetër dhe dëshirojmë që t'u bëjmë mirë ne djec. Tu dërgojmë një hedie. Atë për këtë është lutja. Lut Allahun për lolave. Pse më pagu di kombe këtë asinë? A e knejnë stiko metasti vdekurit as si e ko as as Nuk e ka të ndjenë që po kënon për di këna e krimin e obligim që ka marrë ai dikujt. Te kujdesj lut Allahu o zoti i madh. Këto as të ka vdek burrë se vajza. O zot Më shërë e burin tim, më shërë e vajzën tim. Oh, Zot, o, zotë, fale u më katë. O, oh, Allah në bashkan gjenet. Të lu të shpirt. Dhe këtë dua e sinqertë, shkan të ka Allah Gjalli Ola, dhe u bëndë dobi të vdejë kërve. Dhe dhenja sadaka, fukareve në emër të tynë, dhe kjo bëndë dobi. Por jo, Kuranë. Jo, Kuranë. Kuranën të lujmë ne të gjallë për vetën tonë. Nëse, edhe Allah Gjalli Ola, vetë një asin, Kuran Kor çet u atrik vdekurit vemen atyre që janë të gjallë. Në surën Yasin që kanë duat për dekun, Allahu thotë që kët Koran e kam dërguar për të gjallët. Ndaj let mbetet për të gjallët, pastaj të vdekur let të përfitojnë nga lutjet tona, nga sadaka tona, nga punët tona të, të mira që ne mund t'u dërgojmë atyre. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Selam alejkum. Aleikum, aleikum selam. Ka uh, hodh uh, në shime që ndodhet janë do ndalume e, e mullë të gatorët. Po? E ndalume. E tashtë akullore, kër henëm në internet me, me pa, po, asë shkruke që janë pejt dy përbërzve, janë pejt dy rëzbimve dhe të kashve. Tështë aty nuk po shkruëm për mbajkja se a mullit në kam pejt mi shveterit, a mullit në kam pejt dhe jumët. Po, e qartë. E tashtë pojena në të kujtët e në kujtina sa në gomisht të ushima. E qartë, e qartë, e qartë. e kuptoj vallahi shqetësimin e muslimanëve ndaj ndën tonë të kudot në ku botë që e kanë për ushqime që i konsumojnë. Nështë, në ndën tonë duhet të ekziston. Ne shpresojmë që ëh të shtohen institutet të tilla për verifikimin e ushqimeve çka po hajmë. Çfarë për, për bënë realisht kanë ato produkte që ne po i konsumojmë? Në onën të të të nuk duhet të bëjmë i vezvesa që gjithë shket në duke se është haram, gjithë këtë në duke se nukon regull e kështë të më ratë. Andaj, konsumujmë atë të që, që dyshimt, e dimë se është e sigurët. Nërsa atë që e dimë se është e dyshimët, e kur e dimë se është e dyshimët, o përshamë është një lojë produkti që nuk dimë që ka është. A të kërptim mund të jetë i dyshimët. Më mire me elon mundoni që më shumë të të mërë një produkte vendore dhe produkte të turkis që vinë nga vendet muslimane. Ate i blej e kemi të sigur se inshalla ta nuk përdorin dhjamë të deret, asë produkte të deret dhe imi të sigur në këtë retim. Dërsa, pjesën e mbetur të produkteve, konsumim atë që kemi nevoj, që nuk kozë a vënsim dhe kemi nevoj për ta. Dhe imi, nuk kemi argument që është ndaluar. Nuk kemi argumentës e është ndaluar. Në që se kemi argumentës, atë është krunë se ka një produkt të ndaluar, apo jemi informuar nga vet firma që e përra në të lërgumim pesaj. Mëndaj që në këtë mënyrë mund të abëjmë një zgjidje. Andaj, përdorim produkte të vendit tonë, produkte të vendeve që jenë me shumic islame, si kështë e Turqia, dhe mjeftojemi me këto produkte nga se lhamna ka bal. Produkte tira që jemi të dush për për mbotë të ndrale të tjera veçanërisht aty ku shkruan se ka bimë, se ka yndyrë të shtazësve, më mirë umë largu pë këtyre. Nga zakonisht aty ku ka yndyrë të shtazësve mund të ketë shumë mundësi që yndyra e shtazës së përdorur është hidrogjenat. Për po çka shkuse është yndyrë bimë atëre përdorim. Dhe këtu mundojmë të ruhemi, të, të largojmë pësoaj që është e dyshimt dhe e pasigurt, do të mirë më aq e sigurt dhe jo e dyshimt Allah del masmir. Inkuadrojmë edhe telefonatë nëse është duke pritë. Alo. Po, ordë nëni. Uh, selam aleykum. Uh, aleykum selam. Mogu li da vëspitam, hëtme ju se uči za mërce? Aha. Dobro, rëzumë lësë mu. Uh, Kësa i përti të dam, prilje pak maherët, andaj uh, kemi dhe në disë arë përgjigje, se hatmet nuk janë për të vdekur. Dhe më duhe që edhe kësoj pytis tja përkthej, për, për aqësoh kohë mundësit tja përkthej në gjuën bërshnjaka që pyti, në këllikoputës më të govorili, i reklis më da hatma një za mërtve. Za mërtve mërgjë më dobiti, Allahu azogjel, da, i, da im Allah oprësi, i da në sret në snime u gjenë nëtu, ali hatma një za, za mërtve. Andaj kime dhe në disa e përgjig Por vë dico nuk është e preferuar të kandohet për të bëhet për njerëz të gjallë, ndërsa për të vdekurit ë bëhet lutje dhe sadaka sikur se dashj prige më herët. Dhe kjo pyetje që na ardh në gjuhën bosnjake më të vërtet na vendosni pad ne përgjithësi të madhë që edhe atyre tua kushtojmë një emision në gjuhën bosnjake që të kenë mundësi ata të thrasin edhe të pyesin për shqetësimet dhe problemet e tyre që ikan nga sa ata i kemi vëllezër në fe dhe andajm njëjtën fetë një tapëlimit një tindëshëzime dhe shpresoj se në të ardhmen e afërt me len Allahu xhelalu ala do tua ndajm një kohë një kod të televizionit ton një kohë kur ata mund të dëgjojnë emisionin e gjuhën e tyne të përfitojnë gjuhën e tyne dhe gjithashtu të pyesin hocalar çë japin për rritjen e gjuhën e tyne inshallah. Edhe atëra lutsim Allahun që na ndihmon dhe vëllezërit dhe motrat e ton ë në theç që i kemi që nuk flasëm gjuhë shqipe u kërkoj falë që nashtar dasht më herët të bëjmë inkuadrimin e tillë por rrethandet kushtet kanë qenë të tilla që nuk kemi pasur mundësi atë. Allah është për inkuadrimin, ë nuk e di a kemi të naçet po prat po po ordone. Selam alejkum. Aleikum, aleikum salaam wa rahmatullah. ë unë jam nafol di shka për sifatisin no. e adhurime. ë e kam një si dhyshem edhe në hadithën në të nga mellatës sëlam që ka sanë njerë je firman të bëjtë vëtë atë një hades atë a fërët sa një plama të gjenetis pasaj edhe në ndërshkët në guptëm që ma ditë ka shpata sëlam hadithë Shifasija në adhërime është një problem që nuk mund në të rejtojt në kuadat e një përgjigjeje por duhet me kohën tem që shtjelot dhe në të rejtojt në kuadat e sëlaj një problem dhe një smundje e madhe si kjo. Mirë po, njëri ju duhet të kujdeset, që tjetë i sinqert për Allah në azogjel, ti bënë punë për hirtë të ti. Most kërkonsh problem nga njerëzit për punët e ahiretit, për punët e dhevëshmëris, për punët e mira, që ato punë duhet të bënë për hirtë Allah të azogjel. Nga se nga ka lejmru i dërguari sëllëllahu alësallëm, se personi që kryen punë për sy e faqe, rëzikan më të madhe të rënohet e tër vëpëntari jeti. Azë gjë më së pranohet. Nga se Allah Gjellewala, ditë në gjukimit, u thot të tilve, shkani dhe kërkane shpërblimin nga ata që përhirt të tyri keni përnuar. Të Allah s'ka është përlim nga s'ke përnu për Allah Gjellewala. Andë një një duhet të munduat maksimalisht që mas të Ja në presion të shikimit të njerëzve. Të mundohesh të lidhet me All-ah-n xhel-leu-ala, të lakmon kënaqësinë e tij, të lakmon shpërblimin e tij. Dhe të jetë i kujdessum sa thuaj vallaj, All-ahu është i kënaqur, ngasë nëse All-ahu është i kënaqur, ka dobë vepra. Po vallaj nëse All-ahu s'është i kënaqur, këtë do knaqër, kejtë bota më uqu me uqumë të livdua, me të thon mirënjohje kote kës. Stkrym punë apo? Pun. Stkrym punë fara. Andaj dua të them që s'vastje nuk kurrë s'ka vështirë. Jo, e çart është. Nuk është më gulluar, por njerëzit ganeria ja më egullojnë vetë syr. Është e qartë, njerëzit dinë nga vetëti di çka po të me kët punë. Dhe nuk duhet liu r asheton në Bonvezvesa, duke qenë sinqert për lloht na vën ndyshja, mos e kemi për syfajë. Ti e din e ki për syfajë. Ti e din. Prandaj nuk mund dikush më na tregu më mirë neve nga jashtë çka kemi na për qëllim. Ata shetoni. Ai tenton menas mbraps, deton menas be, po nuk mund se toni me ditë më mirë sana, a kem në paralajë se kem në paralajë. Ët vjen ta bëjmë bon vezleshë se kiti për Allah. Si jam ngut, tjetë në kipi për Allah. Tjetën. Ai lakmon shprimin e njerëzve, ai lakmon lavdën e njerëzve, apo shtirësh para njerëzve, tjetën. Nuk e diun as kush në gjëdin. Tjetën, dhe Allahu që Andaj, të parësinë din. Prandaj, dëruhemi që të jemi të sinqert. Sa di ti që e përmend la dihet e Abdullah ibn Masudit onë që njeri ju bënë punë të mira, dherës onë mos të mbetit mes ti dhe mes gjenitë sa një lërë, dhe sa një brëllë, e pas taj jesë bikull kitab, e pas taj, e së bikull kitab, aja që ka qenë e shkruar për te, realizohet, dhe bëhet nga mënurët e gjenimi. Qëka nuk kuptak? Këja se Allah o gjellohet dikuj di bënë pa drejt, jo pëse dikush mundohet, e pas taj nuk pagohet mundit i jo kështapta, jo. Por kjo a ditë fletë për dyso njerës që para njerësve janë ditë se e më nërë gjenetit. Para njerësve kanë bërë punë të atila që njerësht e kanë ditë se këta njerës kanë më shkunë gjenetë se janë burat, burat mirë. Por ata kur janë mëshef për njerësve në vëthmitë e tyre, në brendinë e tjune kanë qenë të flështë dhe kanë qenë të pëstë. Andaj Allahu Gjelle Gjelal hu në fund tjetës këta njerës demaskanë. Në fund të një, njëtës të njerës, Allahu Gjellë Gjellalu hu, u a shfaqë realisht ku shë janë këta njerës. Për në e këta nuk ka këtu kurfarë ndryshime për ta. Allahu a shfaqë atë që ata realisht janë ashtu. Ata realisht bëjnë pun të banorët të gjëhnemit. Edhepse neve në duken se bëjnë pun të banorët të gjëhnetit. Njëri duhet të arruan dëvetëmin e ti me Allah Gjellalu Hala. Në shumë njën fatë këtësisht, ruhen pëj syve të njerëzve, ruhen pëj vëzhve të njerëzve, ruhen pëj fjallët njerëzve, po nuk ruhen pëj Allah të do gjellë. Se të vetëmonë, se ka mu parasysh e ashe Allah, ashe Allah, apo fletë, se ka parasysh e, e njënë Allah së në dëgjënë Allah, më në në gju filon e festeko, pëse më njënë zotë dëgjënë leon e së më në në në në në në një, në, në, filone, në në në në në në në në në në në në në n Nuk kërkon faza ka Allahu Xhelalu ala? Vije ku ku Allahu Xhelalu i demaskon këta njerëz. Vije ku ku ku Allahu Xhelalu shpalos realisht brëndinë këtyre njerëzve. E çata fatkeqësish me të jashtë me tyne i kanë mashtruar njerëzit. E ç rales nuk kanë qenë ashtu sikur se si janë dukur. Prandaj kjo kjo të bëj me këta ditë. E jo që njeriu për shembull të mundohet bën punë mira, punë mira në fund Allahu Xhelalu ala te rrutollan edhe te te te fut te punë të qira me shkon në xhenem. Jo vallahi po ku qu, ku qu, tja bon zoti kto kso ta a do me me pas me dit mir per allah xhelai wala sallallahu xhelai wala duke mos qen ash duhet aj po nauzon po na mshiran po na fal le ne kurt bohemi se duhet qysh na qysh nuk na ndihmon na per kra na runa vallahi po dishim se po andaj qysh ka thon pejgamberi sallallahu ehfazillaha yahfazuka ehfazillahi fi raha yahfadhuka fi shidda ruhi allah on allah turun ty kujdesu për obligimin dhe i Zotit, je ja për mundin, që ta arrisht të asin e Allah të aso gjelë, edhe Allah u ka me truj ty, po nje nuk ruhet fara, nuk kujdes fara, atërsa Allah së të serunet. Ruja Allah në kurje e shëndësh, kurje e shlir, kurje e, e më pasuri, trunë Allah në kurje e më vështërsin, smundi, e më varfri, ruje Zotin Gjellë Gjellë lu, ruje mitësin me te, ruje raportin me te, e mëse përshme më katë, më r Këta njështë në tërzikuar. Për njështë ai që e ka dërë gjennetin, ai që e ka dërë para të gjithar, kënacinë Allah të të gjellë, ai që mundohet tjetë rapi për kushtuar Allah të barë e këtara, pa dërshim se njën e tjilë, kur Allah nuk është gënjen, kur Allah gjellora këtë njën nuk e dëvjen, asë njëherë, nga se Allah nuk i bën asë kujtë pa drejtë. Kemi një telefonat dhe është e fundit për E dishtë atja për një pytje për persona që nuk kan agjeru Ramazanin a lehot me pagu sa do kërë pitre pitre Alej... dë në tanë a po lehot me i mara me i dhonë po, me, me pagu me i dhonë po, po, po, e qartë uh, ata që nuk kan agjeruar Ramazanin dhe mës agjerimi të në ka qenë pa as një arsuje kërë frarësujës ka posë, vështë shmojë me nëjtë për bukënë, s'ka arësujë, s'ka qenë smu, s'ka qenë lathë, s'ka qenë në themë, s'ka qenë kurqë, po s'muën, mm -hmm. përpikë qefje ka prishë, këta njerës nuk kanë që ka me dhonë vitra, apëtën. nga se vitra t'jepën, për njerësit, që kanë agjeruar, që sa dhe katë lë fitri, t'ua pasëtërën agjerimit t'une, që së dhe katul fitri, apo të jetë një loj plëcimi i mungesave që i kam bërë për agjerime t'yre. Pa e që se ka posë dertë agjerimin, të ashtë dënë funë me dy aromush për la, s'ka në vëjme dhënë vita kënjire. Allah alem, unë e kështu më ndaj, kështu më ndaj se kështu ka në hadith, ka thonë pegamerësëm, të hërëtun lisajim, po, ka thonë dhe të ome të nilë me sakin, për të mishë ka thonë është pastrim për aqerusin, dhe është ushqim për të varfrin. Mirë, <coughs> për para se me qenë, ushqim për të varfrin, është pastrim për aqerusin. Dhe kështu e mësut njërës, bojnë haram, bojnë keq, e në fund me nëse shpërlaot me një, jo, Allah, e të kupt gabimin dhe mëkatet që ka bër. An çoftë shpendut tek Allah i vjen keq. S'skagjëru, sot vit na arrim inshallah xjeroj. Nëse ky njerë in i inshallah sprihpun. Por ai që sco pik interes për ajërem. Edhe në fund ato çka të dyja rradha e shpërla skandoj për dyra ti skandoj kurkusha. Ka sot që ka vonë sër shumë më dha ato. 2 euro, 3 euro që jap atë sadaka fitri, apo në çësa si jap dikush që s'skagjëru, nuk nuk bëhet këmat imam ko bollëgjërues që japin ose ata që skanëjëru apo që janë penduçë skanëjëru edhe këta japin inshallah që Allah xhella uala qet pendimin u apranan e dha gëjë vit našëm partnerë të pa ndërgjegjshëm njerëz që kanë kurfor ta të skuajënin kurfor vlera e kanë nxhmuar xherimin e kanë nxhmuar Amazonin publikisht që ndonë kanë hunger pa pikën e marrës tash fund doin me të parlomë dy arë, arë. më tre arë mendon se s'kan nevojë për me dhon këta Feja jonë nuk kanë në ujë për sadakën e ty në vërë. Ka dhe fukaraton, ka, ka kushiman me lene Allah Gjellewala, heq pa 2 eurot e ty në vërë. Ajë që ka posë arsye, mas ma gjeru, dhe ajë që ka posë të lejuar me prish në Ramazan, me feje ka posë lejuar, kë është sikur saj që ka, është sikur saj që ka, ajë që ka gjeruar, është sikur ajë që ka gjeruar. Të të tjire të mendoj që, po, le të bëjmë vet bojën punë mira vet pendohen tek Allahu aziz vallahi dera pendimit është e hapur e pa asti punë horit se von as nuk falet as nuk agjiron madje as nuk ka konsiderant për Jerusalet ka se publikir de pij cigara e pe nui e strada për stronat atje e thani kur vjen se ko fetri çe tho tonë në dy orë që ti po çparlana mendoj se s'kanë u për sa të ko fetrin është është fjalë e malli çe po e them për vallahi duhet ta ndinë edhe ata barën e, e, e, e mëkate që kanë bërë apëton. E jo ta më neston ka që letë me dy arro dhe që përloan kënë fund, kështë e kanë agjeru ose kështë e ukry puna, sina që agjeru mëse dhe agjeru më, edhe me dy arro që përlo puna. Jo, vallaj, nuk është është atë. Nuk është atë letë të ndim pak edhe ata se është të mera e që ka këna për rrugë, apëton. Turë për shta e që ka këna për rrugë. me amën muslimane, me, me familje muslimane, me, me, me, me gjitha si muslimane me dalë një për rukë, pa pikën e turë, nëjëve së në kanë bëha së zë. Absolutisht kur fa përshqy, pas kur gjithë, a kur është marë epizoti? Kua marë e pjala që publikisht me dalë me hungare, me pije? Pa kur fa përgjësia? Nëse do të të të jenë turpë një dhe tila. Fëmija e vagjën agjerojnë. Ka fëmijë, 7 veqarë, 8 veqarë agjëranë. Dhe të nejë burë, të nejë gru, të nëtë mjetë Allah këpë, smojë valonë e pa, pa kafe, pa cigaren, sa ba smojë e napëtën. Ku është freja, ku është islami, ku është imani, ku është frikan dhe i zonë, ku është turbi përja latë aso gjelë. Që është kaj e Ramazani, alhamdulillah, ku është përra mungën, vëqë matë mirë jene, alhamdulillah. Dhe Allah është marrë që, të që, që në vendë ku 96% muslim me njerë që pi në hanë midis Ramazani. E pësë alhamdulillah, alhamdulillah, këta e më pakic, këta e më pakic, kam përshype në që si vjetë shumica e Kosovare kanë agjeru, alhamdulillah, shumica e musliman në Kosovë kanë agjeru, kam përshype kështut, për ata që kanë agjeru. Pësë sa qëna në vëllamë? Djalish nuk, njëzët vjetë, njëzët vjetë, asë nuk ka në engarëgjim, asë në kërgjë, së në Dai, atashu kana jero. Kalmeta dy dit. Pendo ut te Allahu Azza Jell. Pendo ut te Zoti i Gjithësisë. Por asht skajdruar, pendo sincerisht, ia pia lut besën që kur's kimi bësh ajninu. Edha ajronesën e masnesat. Qallahu metafol jinoin. Pendo ut te Zoti i Gjithësisë. Kalmeta dy dit. Ani pendo ut te Allahu çu dy gjinai, mos tu, is kom gjinuq çesas po që, jo jo mos tu kështu, mos leja që shejtan me gjunjëzuar me me me me tup jo, pëndohë të këllohë qëllohë, pëndohë, dire e pëndimit është e hapur, me për jo edhe vëllohë në të kuptim, së të ka gale heqë, asë të pëndohët, asë të ka dertë, asë në gjinanë, asë një vjekeqë, në të vjekeq, fond qenë një dyar dhe përmi e që të jepë një sadakë, asë këtë të temene që, nuk kemi në ujë për sadakate t'i lapëtë. Allah unë auzohë të në falët, besoj që ka qen E lësë Allah në Gjellewala që të gjitha ta që nuk kanë qenë të kujdetë shumë gjatë muajtë Ramazan. Nuk kanë pasë tur pe Allah në Gjellewala, s'po thamë për nejeve, dhe kanë grënë, e kanë pi. Pas një arsuje, Allah në njësë si Allah në Gjellewa ti mshiran e ti falë, ti frimzan për pendim të sinë qërët e ka Allah në Gjellewa gjelaluhu. E në qësë nuk pëndohën, Atër qërës e qërështë aty e atyun është të ka lau gjëllë gjeralu. Aja e din që alëpër me ta hapëtë. Por, në ndihemi keqë, që dikosh, për një kafshatë gojes, e provokon hidnimin e lau të aso Këna që e rapëtë. Kënave në keqën dhe johëtë. Që të ketë rapë, mos mirë njës, dherin këtë shkall, dhe i allahu që e jabë gjithat mirat, mos me qenë gjendje, një sakrificë modeste për allahu në me ebo, dhe pas taj këtë shkelje publikisht me e shfaqë për a njerëzve, nuk e di. Allahu e din qëfarë bërë me ta. Unë e lutem për ta që Allahu gjellewala të i frimëzën për pendim, të pendonë të ka Allahu sinëqërisht dhe Allahu, e ljusë Allahu të të afalë. Unë e kështë lutem. Për qëtër të qëka? Ata e në ropë të Allahu e din zote që ka, ka bërë me ta. Shëkos në ruar, pyjtje pas pyjtje, inkuadrim, ledzim të pyjtjeve, Deri këtu erdhëm në fund të këtij emisioni. Dhe kjo është emisioni i fundit për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Nga e hënja e ardhmja fillojmë me rikthimin e emisionit në kohën e ditë caktuar, në orën 8:30, sikurse kemi pas para Ramazanit. Por sikurse u ka përmendur, gjatë muajit të Ramazanit i si mbetur, ç'të bëjmë këtë kohë për shkak të iftarit dhe për shkak të agjendës që na imponon muaji Ramazan. Ello sallallahu alejhi ve selleh ene hera që këto ditë të pakta që na kanë mbetë, Allahu t'i lecon. Dhe për këtë kohë të shkurt që ka mbetë deri në fund të muajit Ramadan. Elohullahu xhelalu wel ala që brada këtë kohë, Allahu xhelalu wel ala t'nejfol të, të gjitha mëkatet tona, të na përmirëson gjendën tonë. Elohullahu xhelalu wel ala që ata që nuk kanë agjëruar deri më tani, Allahu xhelalu wel ala t'i udhzon. E t'i frymëzon për pendim, që bëre spoku këto dy ditë t'agjërujnë, t'penduohet tek Allahu. Me prëmëtëm se më asë një herë nuk do të provokojnë hidrim në ti. Më asë një nuk do tjenë kështu të patur pëshëm para zotit, por do të agjerojnë, do të falënë, do të bënë muslimane, muslimane të mirë. Dhe në të kim nashëm, zotë i ruajtë. Salamu alaikum, varhamutullahi, varakatuh.